Віднілися дачі, пляж, де вчора ми заарештували кисюру. Невже вчора? Мені здавалося, що це було давно. Он за тим пам'ятним знаком нахилився до мову Харадутний. Навколо нього і вертались. Праворуч від фарватера, прямо на воді, погойдувались два білих якорі, з'єднані вгорі металевим вінком з червоною зіркою посередині. Знизу прикріплений дзвін, але через вурки двигуна я не чув його бамкання. Пам'ятник наближався. Вже чіткіше було видно цифри 1944. Розвернитеся за знаком, попередив штурвального. Коли катер порівнявся із якорями, дзвін заунав голосно й урочисто. Я зрозумів, що в тому місці загинули під час війни моряки. Ми пливли назад. Я здогадувався, про що думав Руслан на останньому тренуванні. Невесело і незатишно усіма покинутим почувався хлопчина. Він свято вірив у найчистіше, любов, і тому не знаходив пояснення деяким людським вчинкам. Важкий тягар ліг на дитячі плечі, непосильний і для деяких дорослих. На півдорозі до водної станції катер розвернувся і помчав на дачі. Тоскорич дав команду штурвальному, радутний стривожено глянув на мене. Табурчак заточився, вхопив мене за лікоть, наблизив своє сполотніве обличчя і знеможено сказав «Капітане, до берега! Я не можу!» і заплющився. «Що не можете?» – підозріло подивився на нього. «Не можу!» «Оближте свої витівки», – із злістю порадив йому. «Візьміть себе в руки!» Інженер притулився до борту, перехилився через нього і тільки мелькнув його туфлі з латуновими носками. Донісся сплеск, здійнялися бризки. На якусь мить мене паралізувало. Оттягнувшись, я всунув голову до кабіни штурвального і крикнув «Стій, стій! Людина за бортом!» і метнувся на корму. Катер гальмував, але ще рухався за інерцією. З каюти вискочили скорич, лило, загата і микичур. Позаду катера в спіненій воді безпомічно болтався табурчак, хапаючи ротом повітря. Боцман ступив крок, щоб стрибнути на поміч, але його притримав майор. «Тримайтеся, табурчак!» – кинув йому рятівний круг. «Випав чи сам стрибнув?» – тихо поцікавився загата. Я знизав плечима, дивлячись, як інженер вчепився у круг, захлюпав ногами і поплив від нас. Катер поволі задкував до нього, а табурчак ніби тікав. «Очманів чоловік з переляку», – мов Микичур. «Гей, Салаго, розплющ очі», – гукнув Лило. Ми втягли його на палубу, мокрий, жалюгідний, з безтямними очима. Табурчак не випускав із рук рятівний круг. Я на силу його із судомлених пальців. «Ме... мене за, закачало!» Зацукатів зубами, глянув собі під ноги і витріщився. «Де... де мої туфлі?» Він стояв босий. Подарунок Шулешко пішов на дно. Майор махнув штурвальним рукою, катер шарпнувся рушив до дач. До каюти вже ніхто не вернувся, окрім Загати. Табурчак, зіскулившись, сидів на кормі. З другого боку кабіни стояли боцман і скорич. Перед ними виростала зелена стіна очерету, а трохи далі, ліворуч, тягся пляж із розкиданими валунами. Он там грав у карти Кисюра. "Захотіли позагоряти?" спитав Радутний. Я промовчав. І півця захопили, облизнувся Микичур, не дармаш, той молодий із чемоданчиком. У мене тренування, стурбовано мов Павло Трохимович, я нікого не попередив, що затримаюсь. Катер стишив хід. Очередко лихався, таємниче шурхотіло його цупке довге листя. — Ми скоро, — заспокоїв я тренера. Прислухався, ніби хлюпнуло. Знов плюскіт. Табурчак поклав голову на руки, наче задрімав. Микичур підійшов до мене, злякано запитав, що воно тут робиться. Не встиг я відповісти, як пролунав радісний вигук загати. Є, є! Кількома стрибками я опинився на носі катера, де вже були майор і боцман. На хвилях у масці для підводного плавання погойдувався загата і махав дихальною трубкою. «Яка там глибина?» запитав скорич. «Метрів зотри. Самі дістанете. Спробую». Лейтенант набрав повні легені повітря і пірнув, мигнувши чорними ластами. Ми прикипіли поглядами до бульбашок, що вихоплювались на поверхню. Позаду гаряче дихав мені в потилицю у микичур. Лило подався вперед, вперся руками у борт, Мов, приготувався до стрибка. Я не оглядався. Бульбашок побільшало, сплив мул, очевидно, загата торкнувся дна, і раптом, крізь товщу води, я побачив, як до поверхні наближалося нерухоме людське тіло. Загоркотів двигун, і катер обережно рушив. Вигулькнула голова із потвореним обличчям. «Руслан!» Здавлено! прошепотів Микичур. «Тіло сповите капроновою линвою з якорем на кінці».